basi karibu tena katika mafundisho ya Biblia leo siku ya Ramisi tarehe ya 20 Februari 2020 eh tuko katika kile kitabu cha Samuel wa kwanza tunaendelea na kitabu cha Samuel la kwanza kama tulivyosomewa tuko kwenye mlango wa 16 sita e, tuliona kuanzia mlango wa 14 na kuendelea karibu mpaka mlango wa 20 Mi, mistari ni mingi sana yani sura moja inakuwa na vitu vingi sana lakini sura ile sio sana Na hmm, mistari mstari 23 ee, wiki ijayo sijaelewa utafanyaje lakini ina mistari karibu wa nane watu tutaangalia kama tuta ikata katikati ya nusu lakini emkingo brew yote sijui mtaangalia yaliomo mle um, kwa hiyo katika huu mlango wa 16 ukitaka kusema mlango wa 16 wako ni to wa, wa Kamweli wa kwanza hasa unahusu nini unahusu Mungu kumkataa moja kwa moja rasmi kumkataa Sauli mfalme wa kwanza na kumsimika au kumta, kum, kumtawaza si kumpaka mafuta mfalme aliyempendeza Mungu E, na hapati ufalme wa, okay, kwenye sura hii hata ijayo anakuwa bado lakini tayari roho wa Mungu na kun, amesha tayari ameshamweka e, alama kwamba sasa huyu ndio mfawali mpi atakijulikana kama Daudi. Kwa hiyo Mungu alimkataa mtu asiyempendeza anasema nimejipatia e, mtu anayeupendeza. Biblia anasema ya King James anasema Emani after God's on heart yani moyo wa, wa Daudi ulikuwa eh unauambata moyo wa Mungu yani mioyo hii ilikuwa inaenda sambamba e, Na tutaona kwamba anachaguliwa kwa sababu ya moyo wake eh lakini kuna kitu wiki iliyopita hatukukiweka sawa na hapa kwa sababu suru ilikuwa ndefu sana waje nikiguse ni nilitafuta ule mstari sikuupata baadaye nikakutafuta nikaupata tuliona kwamba kwenye mlangu uliopita ekupoku kuna vita kati ya Sauli eh, na hasa ilikuwa ni vita vilivyokuwa imeanzia nyuma lakini vilikuwa imeanzishwa na Jonathan mwanaye vita kati ya Sauli na wa, na wa Amaleki eh. na tukaona kwamba o, ile sura Mungu mara nyingi ana, ana watu mcha Mungu wanaosoma Biblia kwa lengo la kutafuta makosa ya Mungu kwenye neno Wana wanatumiaa hiyo sura a vifungu kwamba Mungu ni mumbaya mbaya e, eh amwambie Mwisraeli kuua wa Mareki auue kila kitu auue watoto auue akina mama aue wanaume auue watu wazima wadogo auue wanyama kila kitu huyo ni Mungu ana namna gani sasa huyo si shetani bana tutamjia kuona kwamba Mungu Eh labda ni niuguse ni huo pia, alafu twende pale. Hem tuende e, katika tabia tabi ya Mungu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni, ni mwenye haki. Mungu ni mtakatifu, ni Mungu ni mwenye huruma lakini halei dhambi. Eh, hem tuende katika kitabu cha Samuel wa kwanza. Kwa hiyo unaona na kusema tumeshaanza hizi sura hizi sura ziko zinafanana niendeleezo. Tuna Samweli huu wa kwanza mstali mlangu wa pili tusome mstari wa 6 Tuliuona huu mstari lakini turudie tena Anasema Samweli wa kwanza mlangu wa pili mstari wa 6 bibilia Bwana huuwa naye hufanya kuwa hai Hushusha hata kuzimu tena huleta juu mstari wa saba Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha hususha chini tena huinua juu. Unaona tabia ya Mungu. Mungu hana leo hii utaambiwa Mungu ni mwema kila wakati. Lord is good all the time. Ni Mungu ni mwema mtawote. Ukiona umepata shida umefanya nini ujue imetoka kwa hapana Biblia asicho yanachosema. Sio kusema kwamba Mungu ana nusu yake na shetani hapana. Nusu zote ni za Mungu. Mm -hmm. Eh, ya, ya ubaya na uzuri. Natakiwa kuona kama Mungu ana tabia ya uzuri na ubaya na ndiyo inatakiwa uwe tabia ya mwanaume ndani ya nyumba Ndiyo natakiwa tabia ya ba, ya mama juu ya watoto wake. Sio mama muda wote anawasifia watoto na nini hata kama wakiwa na makosa anayaficha ili baadaye wanaharibika. Lazima tuwe na Mungu. Tuwe na uzuri na ubaya. Uzu, na vyote picha yake yote. inakuwa ni uzuri kwa sababu unapokuwa unaadhibu dhambi, huo maumivu yatatokea ndiyo. Lakini sio ubaya huo. Eh? Mungu atakapotupa dunia nzima katika moto. Eh, we, wengine watalia machozi na kusaga meno lakini Mungu atakua yuko sahihi. Japo maumivu yatakuwa makali na kile kitakuwa king. Sasa watu maneno kama haya hawataamini lakini ndio ukweli. Kisha Biblia Mungu anasema tabia anasema mimi ninapandisha juu na ninashusha chini. Ninaua na huisha. Eh, nasa jinsi atakavyoamua kwamba apandishe juu. Kwa mfano tuliona siku moja mtu mmoja alikuwa ame kwenye kwenye Mathayo 19. Eh? Mm uh, inaenda paka Mathayo 20. Ilianza Mathayo 19. Mtu mmoja alisema mimi nina a, a, a, aliajiri watu katika shamba. Wote walioingia jioni, walio asubuhi, wao wote akawalipa sawa wengine wakalaramika walioikuwa wamefanya kazi muda mrefu akasema sasa kuna mtu niye muonea sasa nikiamua huyo ambaye nimempa amefanya kazi saa moja. nikampa bure kabisa afanye. Awakaja hapa nikampa mtu mara 10 yenu. Nina ubaya nitumia vitu vyangu kwa jinsi ninavyotaka. Kuna mtu niye muimbia baraka Mungu akiamua kwa na mamlaka akiamua akampandisha mtu zaidi yangu na wewe amempandisha ni akiamua pia na Mungu afanyi bila kwa sababu Mungu ni mwema anajua chochote chochote kile. Kwa hiyo chochote atakile kitakuwa ni chema hata kama kitakuwa kinaonekana kinaumiza. Eh? Na watu hawataki kusikia kweli kama hizo. Na ukishindwa kusikia kweli ya msingi kama hiyo, hakuna jinsi unaweza kupona popote pale. Utabaki katika hali ya kudanganyika muda wote. Mtu akija tu atakudanganya kirahisi sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alitoa maelekezo huko kwenye Mwanzo 15 akimwambia Sauli na kitu kilichomfanya Sauli akataliwe mara ya pili na ya mwisho akambakiza nala mkumbuka mfalme ambaye hakuuwawa alitakiwa muue agagi akabakiza wanyama walionona eh na Mungu alikuwa amesema waue wote na alikuwa ametoa sababu anasema ninawaua kwa sababu hawa watu wakati mkeo dhaifu ndio umetoka misri hamna hata chakula hamna nini na ni uzao wa karibu na ninyi. Hawa tuliona ni uzao wa Hesabu. Walikuwa ndio watu wa kwanza kabisa kuliharibu taifa lenyewe. Kuwazuia msipite na kutaka kuwaua mkaisha, yani taifa halijakuwepo eh, Bado dhaifu. Na mimi nikasema, em, na, anasema, na nikasema kwamba hawa watu wewe wape tusubiri. Baada ya muda fulani nitakuja kuwarudia." Ehm, katika kitabu cha Odo msani nilikuwa sikupata. Kwa hiyo naomba ni niutumie. Sasa katika kitabu cha kutoka mlango la saba some mstari wa nane Wale watu waliokuwa wanaouawa wanatakiwa waawae na wengi waliuawa na Sauli walikuwa wanaitwa wa Amaleki. Uliona ni uzao wa Isau. Mstari wa 8 Biblia ni some haraka afal mtuende kwenye sura ya leo. Biblia nasema wakati huo wa Amaleki tuko pamoja kutoka saba 17. Toka saba mstari wa nane Wakati huo wa Amaleki watu hao wa wao, wakatokea wakapigana na Israeli huko Rafedim Musa akamwambia Yoshua mnajua kutoka ni wakati wa kutoka Misri. Yaani sikutaka kwenda nyuma sana lakini tunajua ukiwa kutoka maana ni watu wako nyani kutoka Misri na hawakufika hata kwenye kitabu kifichofuata cha mambo ya warari kulikuwa hajafika hata kwenye kitabu cha Walikuja kufika mshonini kama kwenye kitabu cha cha, cha kumkumu atotatimishoni roho ingia. Actually walifika hasa sana sana san, walikuwa kwenye kitabu cha Joshua. Kumkumbu alikuwa waliishia pale na Musa. Kwa hiyo hapa bado wako njiani. Kwa hiyo Biblia inasema wakati huo wa Mareki wakatokea wakapigana na Israeli huko lefidimu Musa akamwambia Yoshua "Tuchagulie watu, ukatoke ukapigane na waamaleki kesho nitasimama juu ya kile kilere na fimbo ya Mungu itakuwa nitakuwa nayo mkononi mwangu." Basi Joshua akafanya kama Musa alimwambia akapigana na amaleki na Musa na Haruni na Huli wakapanda juu ya kile kiima. Habari yake mnakumbuka kwamba Musa alikuwa anashika fimbo amesimama. Akishika fimbo E, Waisraeli wanashinda mpaka mikono ikachoka tangia asubuhi. Ikabidi Huli na na Haruni wamsaidie kukawa ameshika kusudi amaliki ashinde lakini wakawashinda kidogo hawakuwazidi sana nguvu. Hebu tuende mstari wa tatu hapo hapo. Anasema hivi, Yoshua kawaangamiza amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Hawakufa, tutakuja kuona kwamba bado wapo na wanasumbua. Mstari wa 14 Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa amareki kabisa usiwe tena chini ya mbingo Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Yehova nisi akasema Bwana ameapa Bwana atakuwa na vita na amareki kizazi baada ya kizazi kwa hiyo Mungu alikuwa anatimiza alichosema kisema nyuma mm -hmm. E Mungu hasahau aheremwa sasa au ameamua mwenyewe. Eh, sehemu nyingine anasema dami zangu nita Mungu anaweza kufanya chochote kipo. Lakini habari kwani amesema kwamba hawa watu nitawaangamiza wafutike katika katika uso wa dunia. Kwa hiyo ndio alikuwa anakuja kutimiza, afa anatokea mfalme hataki kutimiza Mungu. Maana unataka kuwa mwema kuliko Mungu sasa. Unataka kujiamulia kuliko Mungu sasa. Wakati ndio ametawaza na sura tulikuwa tumeona imeanza inamwambia e, e, Samueli na Mambia wanasemwa unakumbuka kwa kazi moja tu ya kupigana vita. Sasa anenda kapigana hivi alafu yeye anenda anajipangia maotatibu yake. Mungu akasema na Kondo. Sasa inatuleta katika kuchagua mfalme mwingine. Twende katika sura ya 16 sasa. Tuende, kule tukua, tunajua kinacho endelea wa sura 16 wa 16 bibilia bwana hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa Asimiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta uende nami nitakupeleka kwa yese, mbetherehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe msairo wa 9 akasema naweza kwenda sauli akipata habari ataniua basi bwana akasema chukua ndama pamoja nawe ukaseme nimekuja ili kumtolea bwana dhabihu ukamuite yese naye yese aje kwenye dhabihu nami nitakuonyesha utakayotenda na nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako Samueli akafanya hivyo aliposema bwana akaenda Betlehem e, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka nao wakasema je umekuja kwa amani Musa limeaangia tu lakini nitausubirisha kidogo. Wao hapa manzo tunaona kwamba Musa amini Samueli ametumwa na Mungu anasema utaendelea kumlilia Sauli mpaka lini Sauli ni kiongozi Picha ya Sauli leo hii ni mchungaji Picha ya Sauli leo hii ni kiongozi yote anaye beba kazi ya Mungu wa taifa la Mungu ni mchungaji ni askofu ni nini ni vitu kama hiyo Mungu anaweza kafika sehemu fulani kama ni mchungaji Mungu akamkata kama haufanyi kazi yaliyo tuma na Mungu Leo hii unasikia kanisa kwa maana kanisa hapo moja linasikia liko hapo Ubungwa Mtu ni mlevi. Mtu ni anajitapa. Mwingine na bilioni nane. Na nini? Watu wa ilitakiwa kanisa limfanye kama aliyomfanya Sauli. Sina maana kwamba nakufundisha kwamba Mje sasa nikataie hapa. A, lakini hii nikaanza kupotea, nikawa simfanye nilichotuma kufanya. Ha, kazi ya Mungu haimtegemei wanadamu mmoja. Taifa la Mungu liko halimtegemei Sauli, lilikuwa inategemea Mungu. Mungu hapotei, Mungu hakosei. Sasa huyo amekosea. Samueli naye anataka kama ana binadamu, ni binadamu kama mimi na wewe. Anaendelea kumlilia jamani Sauli. Niangumbo alikuwa kijana mzuri na nini? Sijui achokuwa anakisema. Lakini kwa, kwa vyoote vile alikuwa ameshindwa kuachana naye. Yaani yuko tayari hata namkini kumrudisha kufanya nini. Mungu alisema, "Pana, nataka ifike sehemu fulani kujua kwamba yule ni mwanadamu, mdako muondoke. Hata msilitokea." Musa Musa alikuwa na uwezo wa kufika katika nchi la hadi. Alikuwa na umri mkubwa lakini Mungu alikwishafika. Mungu alisema pana. <tose> na mimi sasa sikose Mungu, Musa uishe hapa. Panda juu ya mlima wa Nebo, katulie pale. Tutajuaano kumpa safari. Hebu ngo ni tafutie mtu mwingine akamchukua mtu mwingine. Ili soma unaoona usito wake. Kazi ya Mungu isitegemee wanadamu. Kazi ya Mungu itegemee sauti ya Mungu sauti ya Mungu ni nini maadamu hii Biblia inaendelea kuhubiliwa Maanake Mungu anaendelea kuhubiri mimi najua wachungaji unakuta anaanza viziona nena vizuri, vizuri baadaye unasikia ameenda ameenda Arusha ameenda amepata uvuvio wa mtu mmoja anaitwa Jodeedi sijui alafu anakuja anahubili vitu vingine kabisa kazi alipokuwa mwanzo alikuwa hapa habiri docchoti ya maana lakini anakuja kabisa unaona kwamba amekuja na kitu the doctrine of the devil yani anafundisha mambo ya maishaitani na watu wanendelea mina baba mina baba leo watu wanapotea hivi kuna sababu gani ya mtu mmoja kupoteza watu wote wakati ye naye ana roho kama wewe na wewe kama umejifanya umeokoka anaweza kaiteteresha kazi ya bwana ndiyo lakini hana sababu ya kuipoteza na Bili usikashoe frai. Piga magoti muombe Mungu, Mungu ataonyesha, atatafuta mtu mwingine, atamtafuta Joshua. Badala ya Musa, Msa, msa sio kwamba alikuwa amevetetereka ame pana mpango wa Mungu tu ulimia na msa alikuwa mtu mwema sana, ndiye mpaka mafuta ya Joshua. Lakini kitu kingine tunachokiona kwenye mistari ya kwanza tunaona nini ni, ni kitu kidogo lakini naweza ni namna kwanza unaona kwamba Sauli kwa hiyo lakini nakasema hoja ya kwanza ni nini? Ni namna ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu haitoki hai kwenye mstari kwa vile mtu mmoja amepotea au kiongozi amepotea. Lazima tuwe na uwezo wa kujisimamia na kuhakikisha kwamba tunaendelea na Mungu akipotea mkubwa hata mdogo. Eh, ikiwezekana kumrejesha ni vizuri. Lakini sema, huyo alikuwa haarejesheki kwa sababu Mungu mwenyewe anasema huyo ni Sasa yeye mnatafuta mnamsubirisha nini? Haya tu. Pili tunanyonya kitu kingine kwamba Sauli Alikuwa mtu ameshakuwa mtu mwovu wewe huyu mzee sa, Samuel ndiye aliyemkumbuka alipokuwa kuna mara ya kwanza kwa mlango wa 8 akampaka mafuta mlango wa tisa. eh na alikuwa ni kama kijana mdogo anaenda kwa mtu mkubwa sasa hivi Sauli yuko tayari kumuua Samueli. kwa sababu Samueli. anaenda kumtafaza mtu mwingine tayari amesha toka katika udogo wake katika nafasi yake ameshakuwa mkubwa kuliko aliyemsimika Samuel kwa sababu mtu mpaka unafikia wakati wa kumuoa maneno unamwona unamzidi uwezo lakini kitu kidogo unatafunda mwenyewe mistari unajua sasa hicho nini tumejifunza sasa kwamba huyu mtu ameshakuwa mbaya ameshahibika sio yule Sauli aliyokuwa anajificha wakati anaitwa aene mbele akajitokeze hapana amelewa madaraka huyu mtu amelewa utajiri Amelewa nguvu amelewa kila kitu amemzoea Mungu. Tusimtowe Mungu. Biblia inasema kitu anachokitaka Mungu sio sadaka zetu kwanza pana sadaka tumpeleke. Cha kwanza nataka watu wanaolisikia neno lake na kutetemeka. Yaani ukisikia neno la Mungu muda wote unatetemeka. Eti mtu unaweza kwa unataka kwenda kumoa mtumishi wa Mungu, alafu huyo mtu ndo baadaye unatetemeka mbele za Bwana? Hapana. Unaamini kwamba wewe una, una, kwa una kila kitu na hata Mungu. Haya. Tunaoona kitu kingine katika mistari tunajifunza vitu vingi sana. Tunaona kitu kingine na kidogo tu. Namna ya kusema ukweli bila kueleza kila kitu. Kwa mfano, Sauli anasema Sauli anamwambia Mungu anasema sasa huyu sa, akisikia kama nimeenda kumpaka mafuta, mtu mwingine ataniua. Mungu akasema, "Nenda ijaze pembe mafuta pembe yako." Neno ukasema kwamba tumekuja kutoa nini? sadaka eh sadaka ya kafara eh eh e. e. kumtolea bwana dhabihu dhabihu kimzinge unazo kasema mwanamume alikuwa ameenda kutoa dhabihu ndio kazi yake kubwa kazi kubwa alikuwa ameenda kumsimika au kumpaka mafuta nani mwana wa Yeshe Daudi na alikuwa hajamjua tutaona lakini ninachoweza kusema ni kwamba wakati mnyu unazo kwa unajua una, sio lazima kila habari umpe kila mtu mfano, tutoe mfano, nitatoa mfano. Yaani ni, ni nataka kwenda kwenye vitu vikubwa, kwa hiyo ilikuwa sio hoja kubwa. Kwa hiyo najikuta naenda haraka sana, ikisubiri nifikie pale kwenye vile vitu vikubwa. Eh kitu kubwa cha kwanza je, ulishakiona ni nini? Ni habari ya mtu kupotea e, hata kama ni kiongozi lakini asipoteze kazi ya Mungu. Lakini tukaona na vingine vingine vidogo hivi. Hii hiki kingine kidogo lakini wewe nikijusee labda tuta sijui tutafanyaje muda uta utakuwa uta unaenda sana. E, Unaweza ukawa kutaki kumwambia kitu mtu. ye yeah, anakitaka. Ukawa na sababu mbili ukampa sababu ndogo ili kubwa usimpe utakuwa hujadanganya. Kwa mfano Sauli hapa, amini Samueli, alikuwa ameenda kazi kubwa ilikuwa ni kumpaka mafuta. Lakini katika ile zoezi zaoeziakuwa kuna kutoa nini? Dhabihu na yamkini haikuwa kutoa daa bilikuwa haijapangwa lakini kabidi iongezwe hii kusudi wewe ndio sababu ya msingi. Hakuna uongo hapo kwa sababu na daa wameitoa. Eh? Kwa mfano, mtu unaweza kuwa unatoka hapa unaenda Kaliakoo, mfano. Mfano haja kutur lakini unatafana naye. Hutaki mtu ajue kama unaenda Kaliakoo. Sawa? Lakini akakona vipi unaelekea pale Kaliakoo? Lakini labda njiani njiani unapo una sababu ya kufanya kitu fulani mbezi. Sawa, so, unaweza kusema ninaenda mbezi kwa sababu na mbezi tutaenda anyway. Ila itakuwa mbaya ukimwambia semema kwamba hutaenda kabisa. Huhitaji kumpa ukweli wote, lakini uhitaji kumdanganya vile vile. Na wakati mwingine ni kwa sababu nzuri kama hii. Mungu ndiye aliemshauri Sauli Samueli Asemi kama mnapoenda kutoa nsadibu, na kwenda akaito, akarazimika kuweka na nadhabu. Lakini kazi nyingine kubwa ilikuwa ni ni kumsimika. Kwa hiyo si vizuri kudanganya. Yaani nikosa kudanganya uongo ni kosa. Lakini sio lazima. Kwa nini ni lazima watu, kwa mfano, watu wengi wanapenda kujua umekula nini usiku. Ume ulipoenda sehemu fulani mnafanya nini? Unaweza Uh, huhitaji kumwambia kama huoni sababu ila uhitaji kumdanganya vile tunapata picha kwa hiyo unaweza kumpa kati unaweza sababu tano usiotaka ajue ni moja ukampa moja ambayo haimpi faida alichokuwa nakitafuta ndicho unachokiona hapo e, kuna mazingira yanaweza kutaka usitoe taarifa lakini usidanganye Naomba tuende tukafanyie kazi ili andiko litafute sehemu nyingine uone inavyokusaidia. So, kwa hiyo aliyekuwa amemfundisha hu, huyu ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. mbele. E, kwa sasa tunaona Sauli anafika Betlehem mji wa yese na wazee wa mji wanampokea. Wanampokea katika mazingira gani? Samahani mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Nabii wa Bwana. Ni ndo mchungaji ni mwubili, ndo mhubiri ndo anayepeleka ujumbe wa Mungu katikati ya watu. Alipofika watu yani naonekana mtaa ulihofu uli kwamba huyu amekuja kufanya nini? Eh? Huyu amekuja kufanya nini? Hii ni picha. Okay, mkumbuke kwamba huku nyuma huyu ni, ni mtu wa Mungu sio mtu wa mtu Samuel. Mtu wa Mungu, ndio? Wa nguvu kabisa. Alifanya nini Agagi? Hakumuua tu, alimkata vipande. Mungu ni yule yule miaka 1600 yu iliyopita ndo ndo umri wa dunia jana na leo na hata milele. Uwezi ukasema ni Mungu alishabadilika. Hapana Mungu yule. Nasha kusema ni kwamba mtu wa Mungu leo hii picha ya mtu wa Mungu ni mtu ambaye kila uovu kafanyika, akiwa anacheka ndo mwema. Eh Awabariki wote Mungu awabariki wote Mungu. Wanafanyaje, Awabariki wote, awabariki wote. Yaani ni baba bara kama baraka, baraka. pala. Hapo kuna mtu wa Mungu anamua mtu ambaye hakuwawa. Ilivyotakiwa falme agade. Ni mtu ambaye anaingia katika katika mji wa Bethlehem watu wanatetemeka. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu anatakiwa akitokeza sehemu, si okay? Haina maana kwamba yani picha ni kwamba lazima awe ni mtu ambaye kimsingi. na ukisoma katika kitabu cha Timotheo ule mchachio waandaa picha moja wapo eh, ya mtumishi unapo Anasema usi, usi usi mpake mafuta eh, mtu yote ambaye bado ni mpya ni ameongoka ame ameokoka hivi siku za karibuni lakini pia mtu mpenda fedha tabia za mtu anaye anayetakiwa kumuhubiriwa neno la Mungu. Lakini pia anatumia neno la Kiingereza kilichocheki sikikumbuki si ningeona nasoma kwenye King James anasema must be a grave man. Grave ni mtu mwenye uso serious. Unaweza kuniambia kwamba huyo ametoka kumua gagge. Anaingia kwenye kijiji watu wana hofu na tuliona wakati anakuja kumpaka mafuta Sauli mazingira kama hayo hayo alikutana na wa wabinti walikuwa wamebebe wameenda kuchota maji wakasema wameingia huko lakini kwa makini Mtu wa Mungu huyu ni mtu akicheka cheka <laughs> Eh baraka sana hapana ni mtu serious Maneno naye yasema ni serious ndio picha ya mtu wa Mungu Yesu hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa akina petro walikuwa wanafika sehemu fulani na wanaogopa kumuuliza wakao wananongonona ngono katika kati yao wakaogopa kumuumiza kumuuliza ndio sio mm -hmm. lakini wangekuwa ni hutu tumichungaji kwa leo amevaa kasuti suti kama kamtoto ka wake wa mwisho amevaa kishati ki, ki, unyenyekini cha ni muda wote kuna mmoja na yuko marekani anaitwa anaitwa Joel Joel Austin o Austin nomu mtu mwenye kanisa kubwa kuliko yote duniani kwa watu wanaokaa sehemu moja kukaa yuko Texas Nani aliyempokea nani Aliyempokea Kanye West kwenye kanisa lake huyu Kanye West ambaye amefuta Biblia na nasawi ameanzisha kanisa lake ambalo hilo kanisa hakuna kusali hakuna nini wanaimba nyimbo za rap na nini zile za Kimarekani mnazozijua na hip hop lakini wameweka za, za maneno yanayomhusu tu wanakutana nyopili wanaimba nadhani ukipeleka warokole wa Tanzania mle kwa kweli hawatarudi tena ni sinema marekani watagoe amefika kwa sababu so kazi yake ni kuimba na ku, na ku, na kuchakata ku, ku, vi, vi, vi, viungu sasa huyo huyo umesema afikaje nimefika tu kwa mfano wa hiyo jorestin muda wote meme yake yako nje anasomeka ya yote dad yake nikutikachikali kana kwamba picha watu wanataka baba awe eti na hiyo ili kusuru watoto wame mashoga watoto anayetaka kuingia saa 7 usiku anayetaka kuingia saa 2 usiku ana niomba ikiitaka i dai kila taka taka pana mchungaji atakayofanana picha ya huyu Sauli sau, Samuel anaingia hem tu pale kwenye mstari ule wa wa walikuwa wangapi Wa. wa, wa wanani wa, anasema Samuel akafanya ha hivyo aliyosema akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka nao wakasema je umekuja kwa amani manake na tunaona hata Paulo Paulo anamwambia wako nito anasema mnataka nije na kitu gani nitakapokuja kuwaona kwenye wakonto wa pili mlango wa tano nadhani pale Nije na fimbo eh sina waka kama ni mlango wa tano wakonto wa pili na mdo sija isoma kama kitabu changu binafsi nimekipitia zamani kidogo kina ndani kwenye mlango wa 10 10 pale mbele 10 kwa sababu ina sura 13 hiyo acha unataka nije na fimbo au nije tu na hali ya upendo ukija ukakuta kazi ya Mungu naendelea. utakuja na tabasamu Ndiyo tabia ya Mungu utakuja na furaha utakuja na pongezi na kama kuna kitu cha kuwapa mkono unawapa paulo anasema mimi niko tayari kutapanya kila nilichonacho kwa ajili ya kazi ya Mungu na niko tayari hata kutapanywa mimi kama mimi kwa watu ambao wametenda kazi ya Mungu. Na Yohana anasema katika mlango katika Yohana wa kwanza mlango wa eh, Yohana eh, wa kwanza 3 ina mlango mmoja anasema hakuna fulani leo na niki kwamba watoto wangu wanaenenda vema katika Mungu. Hiki kanisa tarakuwa melerazisha. Lakini picha ni picha wa watoto pia wa hatu, hatu tunataka okay Samuel ukimweka katika kanisa la leo mtu anayokuja watu wakatetemeka huyu atakuwa ni mu, ni mhubiri mu, mbaya Ndiyo ndio sio ndio sio ndio sio eh hey, Yesu ambaye wanaogopa kumwambia eh hey, unaonekana huyu huyu mhubiri huyu Yesu atakuwa ni mkorofi sana mpaka wa, wa, wa, watumishi wake wanashindwa kumwambia chochote Kina pedro tena um, wako pamoja naye kila siku hapana na tunaona ni, ni ni requirement requirement ni marekezo rasmi kwamba utakabwa dawa kumsimika mtu katika kazi ya Mungu uhakisha kwamba uso wake ni uso ambao ni makini ni serious sio mtu tu kila kitu ni, ni matani matani na uongo uongo hapana ili tuna tu, kuna sema yote tunamwona Paula anataniana na watu Kunasemwa naona Petro anatangana na watu. Yesu, pana na wote aliko. Yesu alikuwa anafika sehemu fulani Akawakazia macho. Eh, aragaa macho. Kuna milango ule watano. Ami msada ule watano anasema hivi. Naye akasema niamu kwa amani nimekuja kumtoreea bwana dabiu. Ndio ukifika umeja kufanya? Anawe kumja kufanya kumtoreea dabiu. <coughs> kileko ni sababu ya pili ambayo ilikuwa haina highlight madhara Sauli akijua lakini ya kwanza ilikuwa ni kumpaka mafuta Daudi. E dhabihu jitakaseni njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa jese na, aka na wanawe, akawaita na wanawe, akaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja alimtaona unaona kwamba tayari wameshatengeneza mazingira ya dhabihu. Alafu akamtazama Eliabu akasema yakini masihi masihi ni mpako wa mafuta ambayo ndio picha ya ndio picha aliyokuja kuwa Yesu Kristo eh? mpako wa mafuta ya bwana wa mafuta ni li tawazo kufanya kazi ya Mungu Kristo ametawazwa kufanya kazi ya Mungu ya wakovu, mpaka dunia itakapokuwa imekamilika kazi yake ya wokovu na wakupotea kujulikana Um, anasema mstari wa sita ndo anasema akasema ya, yakini masihi wa bwana yuko hapa mbele zake mstari wa saba lakini bwana akamwambia Samuel Samueli si utazame uso wake wala urefu wa kimo chake kwa maana mimi nimemkataa bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo maana wanadamu huzitazama sura za nje bali bwana huutazama moyo unaona tofauti ya wanadamu na Mungu Leo hii vijana akitaka kwenda kuoa au kuolewa anaangalia ndani anaangalia nje Kwa hiyo anaenda Kimungu anaenda kidunia Lakini ha hakuna yeye tayari kwenda Kimungu ataona kwa wemote vile kutazama nini sahihi Lakini Kimungu hapana Kwa hiyo Eliaba analetwa na tunakuja kuona huko mbele sina haja sina muda wa kwenda huko leo lakini tungekuona kwamba ere hapa alikuwa mtu mwenye mwenye vigezo vyote vya nje. Eh? Na twende mbele, okay, labda nitasahau ngoja niisemeni hapa. Tujue katika vigezo hivyo mchagua Sauli huyu ambaye anakuja kushindikana. Mmoja wapo sura nje ilikuwa kigezo ndiyo siyo Alikuwa mrefu, alikuwa na nywele nzuri, alikuwa na kila kitu. Na Naanze kusema kwamba Mungu alikuwa hamjua, bana Mungu alikuwa anajua moyo wa huyu. Mungu wakati mwingine anatupa tunachokitaka. Mungu aliona huyo ni mfalme wa kwanza anaenda kumtaka. Niwaretee kitoto kitoto kama kidaudi eh, Ambacho nakijua moyo wake, lakini watu wajui moyo wake watakata sakataa. Mungu ya kwanza wanaye wanayemtaka. Na ambaye hakuwa ni tabia mbaya sana. Tuliona kwamba alikuwa anamchapa Mtu mwenye tabia nzuri na ambaye jifunza kwake, lakini kwa sababu sisi wanadamu hatuoni moyo. Moyo ulikuwa hauko wazi. Kuchapa kazi hakutoshi kujua moyo wa wa wanadamu. Wa Leo hii ngone na nawe ni namna kujua moyo wa mtu. Hao, lichukue neno la Mungu litume kwenye moyo wake. Liende likavuruge halafu waangalie kinachotoka mbele. Eh. Kwa hiyo lakini Mungu hahitaji kutuma neno yeye mwenyewe wa anaangalia tu moyo anaumlika, anasema ule moyo pale ule. Hamna kitu ha, Ule a ule tuto, tutokutoko naye, tutaenda safari muda mleo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu sasa anaanza kuonyesha wanadamu kwamba kuchagua tena si tutoke tusitumie tena vigezo vya Sauli muonea matatizo. Tuende kwenye vigezo vya Mungu sasa. Ni rahisi watu kumwelewa Mungu sasa. Leo hii unaweza kupata tatizo. U, u, watu au kabla tatizo lichotoki wamwambia mtu mtu kumwambia kitu ikasema hapana, subiri limpate. Akutane ah, na Sauli taifa liharibike na nini siku ya pili ukirwamia toka mchagwe Daudi hata katata sema ndio nakubali Ndiyo sio watu wanataka lakini Mungu anachotaka anataka, anataka atutangulie kabla hatujapata madhara atu, t -t Tupate yaliyo mazuri kama mara nyingi wanadamu hatuko tayari na mimi taifa alikuwa haliko Kwanza ukumbuke uchaguzi wa wafalme hakukua mpango wa Mungu kwa hiyo Mungu alienda kiu binadamu binadamu na ni mara nyingi sana tushawikiwa. Mungu eh unaweza kumwomba kitu akakupa hicho. Ma, tuangalie. Na naomba niseme kitu kimoja hiki kikae milele na nisipate muda wa kuja kuhubiri siku fulani lakini nikiseme tu kwamba Mungu ali katika nafsi alizoziumba katika ukamilifu ni mwanadamu. Akampa utashi. Eh Mzee wa Mungu ndugu hapendi kulazimisha Kwa Kwafana amechukua wokovu akatupa wote. Angekuwa ni wakulazimisha, angesema wote lala chini nataka muokope. Hapana. Amempa mwanadamu utashi na akili, akampa nafsi vitu vyote vitatu, akampa roho, eh, akampa eh nafsi, akampa na mwili. Vyote vitatu vilivyokamilika. Wanadamu Mungu hauwezi kutulazimisha na kututendia vitu. Ni kama wewe ukampeleka uka mnyama ukasemwa kwamba anaenda kunywa maji. Wewe una, uh, unampeleka unamfikisha pale. Lakini mnyama pamoja na ujinga wake wote huwezi kumlazimisha kunywa maji. Je, sisi sis, sis, wanadamu ambao tunaweza kuchagua kunywa maji au kutoshwa maji? Anasema yeyote ye, anayetaka kunywa maji aje kwangu, Aji, maji yako kwa tayari. O, Kuna watu tulishaskia habari zao wanaitwa macrominist. Eh wa makapinist wajua ni watu ambao wako katika makanisa mengi na makanisa yetu kwa sababu mengi hayana vitu vinayoto doctrine kufundisha u, kujua uongo unaofundishwa sehemu na sehemu linaweza likaja likailalia lika, lika kanisa lolote hili kapinist anaamini kwamba ili kusudi mtu aokoke sioweza sio yeye anaweza kuamua kukubali kuokolewa ni Mungu anayem anayemchagulia kuokoka kwa hiyo eti Mungu kuna wengine amaachagua Watupe tupe kwenye moto aminene. Kwa hiyo wanataka hata makosa ya hukumu yaje angike kwa Mungu. Ndicho manake. Hiyo ni kazi ya Shetani. Em wewe ukubaliane. Watu Mungu atakapohukumu watu wasiootaka kuamini Yesu Kristo. Unadhani atakuwa amewaonea kwa sababu yeye ndiye aliwaambia wasiwamini Hatuseme wote ndio awafanye. Bara usioana damu. Kama mtu ana uhuru Anasema mimi nitakuwa mchezaji mpira. Mimi nitakuwa mwanasiasa. Mimi nitakuwa mwalimu. Mimi nitakuwa chama cha mapinduzi, mwingine anasema nitakuwa chadema Kwani mtu lazimshwa kuwa chama fulani? Inakwaje tu kwenye hukovu Mungu ndo akuchagulie? Mtu anasema mimi, mtu anachagua kuwa mwizi. Mwingine anachagua kuwa mtu mwenye hata na wohovu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni tunaona kwamba eh Mungu anatoka sasa kwenye uchaguzi alotumia kumchagua. Bali kwa na kumchagua Sauli ana hautumii kigezo icho atitumii. Anamkatae Eliabu. Biblia inasema Mungu akamwambia aka akamambia eh akasema <totit> Eh turudi pale kwenye msali tusisitizeyo hoja tuijue. Eh anasema <tipi> Mshana sana anasema lakini bwana kamaambia Samuel usimtazame uso wake wala ulefu wa kimo chake. Leo hii wanadamu angalia uso wake. Leo hii kuchagua kiongozi. Mimi nilisikia wakati wa Marekani wanachagua Obama. Wanemchagua eti kwa sababu ya, ya sura yake na na rangi yake kwamba wanaona wamechoka wazuri Hicho <tipos> e sio kezo cha kuongoza kuchagua eh kiongozi yote hiyo Wengine wana wanaangalia uzuri tabasa eh bwana wewe tabasa mlaki Ni sio watu wasitumiea kuchagua wake Leo hii au anaomba wala wanawake anachagua anaangalia pesa zake Hazipo miele Au unaweza kuona asikupe wewe Angalia moyo Moyo utaujuaje sikilize enao katika kati ya moyo wake angalia anavomcha Mungu na tuende mbele na nitaongeza hoja nyingine ya msingi e, kitabu ni kikubwa kwa hiyo sijui lakini kigezo cha kuchagua nita kabla sijafika mshano kuna manyo nitaisema anasema mshano anasema ndipo Yesu akamuita Abinadabu akampitisha mbele ya Samuel naye akasema Bwana hakumchagua huyu ndipo Yesu akampitisha Shama naye akasema wala bwana hakumchagua huyo Jesse akapitisha aka wanayo akaleta na wengine wote walikuwa saba Juma yani na hawa wote ukijumlisha walikuwa saba Yese alikuwa na watoto wa nane utaona kwenye sura ile lakini wote ikaonekana hakuna aliyefaa Mungu ana uwezo wa kukataa makanisa hata 500 akasema hili halifai na hili halifai na hili wanasema lina maana wewe unaposema hili kanisa imekosea na hili limekosea na no, no, kusema yote yamekosea ndiyo wote ambao walefa ili Ilibia katafutwe mwingine mbali hakuwepo aliyekubalika. Lakini naomba ili nitarigusia kwa sababu ni kufundisha kujitegemea. Lakini niliguse likae tu kwenye kumkumbuzeno nitafundisha kwa mistari ya kutosha sina homa kwa kuna hoja nyingi, nyingine nyingi. Kwamba Mungu haheshii sasa katika moyo. Moyo ni kitu cha ndani ndio sio? Mungu haishii katika kitu cha ndani pekee yake, anakuja hata nje, lakini nje inakuja baadaye. Leo manadamu anaanza na nje, akipata kanafasi ndo anaweza kaangalia ndani, na mara nyingi haangali. Sasa anaenda kinyume na Mungu. Mungu anaanza ndani, anakuja nje. Tokuja ukoona Daudi naye alikuwa na vitabia vyake vizuri. Alikuwa moyefundo na alikuwa na mvuto, alikuwa na nini? Lakini tunalokoomba hakuwa na vigezo vya Eliabu. Kama ingekuwa kuangalia nje Eliabu alikuwa anapita shawe alikuwa anapita binadamu alikuwa anapita eh lakini pamoja mu akaona moyo wa Daudi tuaona baadaye atakuje lakini akaona na nje yake japo ilikuwa sio muhimu sana leo hii ukimuuliza kijana wa leo hata wa zamani sio wa leo tu yule binti ambaye ni ukimuuliza picha watu wote watasema huyu ni mzuri sijuu wa kwanza mkoo ashi yani anaye uzuri anajulikana mzuri, mzuri wa sura yuko rada angalia kigezo asiangalie chochote kuhusu ibada yake na na hofu yake kwa Mungu na heshima yake kwa wazazi na kwa watu ah, hata viangalie huyo ameangalia nini wanadamu pure lakini vile vile mwanamke anaangalia Biblia inasema katika e eh, Mtu gusepare ni si mimi lakini lazima uanze kutoa hoja kama hizi hasa ukijua kwamba watu hawatazipenda lazima umrushe mzigo Mungu usome alichokisema Mungu kwa sababu ukisema peke yako watu watakutafuta. Kwa lazima utafute mistari ya Mungu ili uzudi wakasirika wasikasirike wewe. Sio ninyi mlioko hapa ili haya mafundisho tunayapeleka mbali. Naam ule wa 31 Biblia nasema mithali 31 ule wa sema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatiri kwenye picha ya Mungu na alikuwa na hii ni sura inayohusu kijana wakati anatafuta mke wa kuoa na wanaume na wanawake wakati anakuchumbiwa anaku, anaku Uzuri ni nini? Batili. Ni ubatili, kitu kibatili ni kitu kizuri? <coughs> kitu kibaya. Lakini nasema bali mwanamke amchaye Bwana ndiye bora niaatakae sifiwa. Usiende useme ah nimeona binti nzuri nzuri nasema hapana, tuseme usimsifie uzuri wake. Msifie kicho chake kwa Bwana. Nicho ndiyo picha ya kumchagua mfalme. Ingekuwa ni ni, ni picha ya leo tukamchukua Eliabu. Kama tumemkosea tukamchukua nani? Sauli. Yapo Sauli alikuwa pia na vitu fulani ndani yake. Eliabu naye alikuwa tunamuona anaenda kupigana kwenye vita. Alikuwa sio mtu mbaya, lakini Mungu anaangalia uzito uko huko moyoni. Moyoni hana vigezo vivyo kamilika anakungua ana, max. Unajisema sasa nisipompata mwema sana, chukua mwema kidogo, mpeleke kanisani mfanye mwema. Hakuna mtu mtalia zaliyokiwa akiwa mwema akiwa mbaya hapana. Ni sehemu na kumpitisha. Ukiona kwamba ni mwema 140 hazitoshi, mchukue mpeke anisani atakuwa mwema 195. Alafu angalia moyo ndani utakuwa umekamilika. Kwa hiyo tunaona kwamba msali ule wa wa tunaona kwamba sasa hoja alikuwa anasema kwamba tuikumbuke kwamba Mungu haishii kuangalia nje tu, Andani tu hapana, na nje anapaangalia na ukisoma katika kitabu cha a, sikuwa na muda wa huko lakini e, e, labda tuende pale kwenye matendo 23 sijajua naona muda umeenda haraka hapana tusifungue pale tu usifungue kwa sababu muda hatuna muda umeenda matendo 23 mstari wa 23 4 na 5 pale 23 20 25 anasema ewe farisayo kipofu eh osha kwanza ndani ya kikombe Halafu ndani, maana ngo ingia ndani kwanza. Halafu ndipo uoshe nje. Unaona zikuniambea kwamba Mungu alikuwa amesema kwamba a nji humsi si a uh, si tachi chote ndio uwe uangalia ndani peke yako hapana. Anasema kwanza kusa la farisayo alikuwa moja. Alikuwa anaosha ndio, lakini alikuwa anaosha anaweka msitizo ambapo haupo. Mungu anaweka msitizo ndani nje inapohapaache. Nipo anasema no, no, no, no. enyi eh, mafarisayo nyingine pia anasema enyi eh, mafarisayo Mnatoa zaka za mnana na bizari na kila kitu hivyo ni vitu vya nje. Zaka ya mtu haina uhusiano na wokovu wake na utakatifu wake hata siku moja Na ndicho kilinacho haribu makanisa leo. Ubora wa Mkristo unapimwa kwa kiwango cha fedha zinazopeleka kanisani. Anaani kusefari sayo nje. Mungu anamwambia neno la Mungu anasema katika sura hiyo ya tatu matayo anasema imekukasa asemwa mnafanya vitu lakini mnaacha matendo ya ndani ya ya sheria sheria ndio neno la Mungu na rehema na, zhabi, na, na, na na na neno jingine na fadhili vile vitu vya kimungu vinotokana neno la Mungu anasema ilikupasa kuyatenda kwanza haya ya ndani kusafisha kwanza ndani lakini bila hata kuacha hata haya nje. Mungu anatotaki kwamba tuo wa Kristo atakachifuka kitu lakini hata, lakin hata tusimpe sadaka ayotafana. Anasema sadaka ije kama niongeza. Leo hii watu wanaenda na sadaka tano, 5, 6, 7. Mimi nongeza 1 sisi. Unajua huko umeanza sana. Kumbe nimetoka nje, niko natafuta tafuta kanisa la wakati huo sijui sana sana yao. Nikafika kwenye kanisa moja la EAGT siwezi nikasema klimba gari. Ni hata mchungaji mmoja ananiambia. Anasema, "Ah, wewe msioleta sadaka." Alifuka kanisa kajaabu zisi si kwa sababu ni kiburi cha fedha. Alikuwa hata hakuna sababu alikuwa kile kiburi cha fedha. Mnaamneti sadaka. Mimi ufungoja mjio hapa. Nafikiri kitu kama hizo nimeshasahau kitu kwa... njoo akaje huyu kijana. Eh? Nimekula sadaka yake sana. Nimeenjoy sana. Yaani anataka kutoka anataka kuonyesha hizo. Yaani anataka kuonyesha jinsi imani yake kitu chake ni sadaka yake hakuna neno la Mungu ni sadaka na sifa na ninaambia na wengine wamwone kama huyu hawa ni mafarisayo makanisa ya sadaka Dar da es Salaam Tanzania ni mengi ni machache mafarisayo ni wengi ni wachache kwa lugha nyingine ni wengi na tabia ya farisayo hataki kutokeza kwa Kristo mtu anamnayo haweza kaja hapa kuhubiriwa hata msani mmoja mtapigana ngumi hataki kusikia swa uweza kasikia Tweni kwenye mstari wa 14. Kwa hiyo tunaoa kwamba Mungu haishinje, hapana anaanzia ndani lakini na nje, lakini anatoa kipaumbele. Maisha ni kipaumbele. Huwezi vitu vyote tukavipa kipaombele sawa vikaenda hata siku moja. Mstari wa 14. Kuna hoja kubwa nayo. Unajua tunapokujifunza Biblia kama hivi, tunatakuwa tunyi vitu vingi sana. Mstari wa 14 ni hoja nzito inahitaji mistari mingi lakini Nitaigusa kidogo muda umeenda. Biblia nasema basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua Na watumishi wa Sauli wakamwambia angalia sasa roho ya roho mbaya kutoka kwa Mungu imekusumbua. Basi Bwana wetu na atuamulu sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu takapokujilia yeye atapiga kinubi kwa mkono wake nawe utapona msao saba nimeonganisha misaani mengi ikushudi tumalize kwa kweli inatakiwa ni, ni vunje moja moja moja na yote ina ujumbe wa kila siku wa maisha yetu msao 17 sema basi Saula kamaambia vema akamwambia vema nitafutieni mtu aliyestadi akupiga kinumbi mkaniletene Nipo Akaji akajibu mmoja wa watumishi wake akasema Tazama nimeona mwana mmoja wa Yeshe mbetrehemi stadi wa kupiga kinubi tena ni mtu shujaa hodari wa vita anenaye kwa busara mtu mzuri ambaye Bwana yupo pamoja naye Okay tutamalizia mstari nafikiri tunaanza kuvuja hizo hoja mstari utakuja kama vile kufunga tu sio hoja tofauti Naendelea hoja hiyo tunaona hoja mbili kubwa sana na zote Ninataka kawa hubiri ni la Jumapili la kujitegemea lakini tuziguse tutakuta nazo kama somo. Sehemu ya kwanza tuna habari yenyewe ikoje? Sauli Mungu amemkata. Mafuta yamesha doroka kwa kwa kwa Daudi japo kisha cha cha, cha Daudi Okay, ujia tu kwa hiyo jeu tu, tuba turuduke msara wa moja tuenda haraka sana waya tuhudii msara wa 14 turudi msara wa moja ambao nilivoja nayo kuitegemea yani hey, mahubiri maandiko haya yameshiba yameshiba doctrine yameshiba e, neno la Mungu kazi ya Mungu katika maisha yetu kila siku hapa tunazojifunza vitu vingi sana vikatusaidia kuwa vizuri na Mungu kwa hivyo kwa sababu tumesha soma mstari wa 14 tuisome hata urudi nyuma kidogo. Sasa huu mstari wa 14 inakwenda tunaona kwamba actually mstari iliyotangulia Daudi aliletwa akapakwa mafuta. Roho wa Bwana kaja juu yake, nitaisema. Sasa wakati roho wa Bwana anakuja kwa kwa Daudi, roho roho wa Bwana akaondoka kwa Sauli, badala yake akaja roho mbaya kutoka kwa Bwana. Akawa anamshumbua, sumbuwa. Anamnyima amani. Wakamshauri mwendeni tukutafutie mtu akupigie muziki alafu roho ili kusudi roho mbaya ikujia kutoka kwa bana basi upijwe muziki na nini kuliwaziliwaze akakubaliana ndio akaenda kumtafuta Daudi sura ya hapa. Kwa hiyo nikishamaliza hivi sasa sitasoma sana nita. tunapata hoja mbili kubwa za msingi zinazosumbua kanisa na sumbo wa Kristo hoja ya kwanza hii so ni ya kidoctrine za doctrine maana ya msingi Mungu anafanyaje kazi neno la Mungu linafanyaje kazi hii ya kwanza kwamba ukisoma katika King James msana 14 na hata kwenye Kiswahili hapa unasoma ro, roho mbaya kwa kawaida roho mbaya ungetengenea mtoka kwa Mungu angetoka kwa shetani leo hii waza waambia kama umpata roho mbaya umetoka kwa shetani nani hapa na Biblia sana 14 roho Bwana ilikuwa imemwacha Sauli na roho mbaya kutoka kwa Bwana. Biblia inasema King James evil spirit. Evil spirit ni kama kwa lugha nyingine ni kama roho za maishaitani franti. Lakini ni kutokuelewa neno la Mungu. Hi Biblia ina mistari thelathini na zaidi. Ina moja 1089. Mtu anataka kwenda anasoma msaidimo mmoja anajifanya ameelewa Biblia nzima ameelewa tabia ya Mungu. Lakini ukisoma Biblia hii Mungu ana roho zote. Ana ana malaika wa zote. Kwa mfano malaika watakao kuwapiga watu kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo wengi ni malaika wa nuru wa Mungu lakini watakuwa wanafanya kazi mbaya kuliko wa shetani. Ndio sio. Eh, mwingine anatoka ku, ana, anatoka anafunga mlango wa kuzima anafungua wakatoka wale nzige walio kama kama kama kama, kama farasi kwenda kuwatesa watu. Ni, ni, ni kwa muda wa miezi mitano. Hiyo inapatikana katika ufunuo mlango wa tisa. Eh? Sasa roho mbaya, huyo ana roho mbaya kwa shetani. Hapana, roho mbaya kwa mungu. Na tumetoka kuona kwamba tabia ya Mungu, Mungu ametoka kutaja tabia zake. Kama ni Mungu, Mungu ninaua na Mungu ninahuisha. Mungu ninashusha na Mungu nainua. Mungu nafukarisha na Mungu na tajirisha. Unaweza kuniambia kwamba hii hii tabia ya Mungu ya kufukarisha watu wa kama mafukara ingekuwa ni na Mungu anatumia roho au mikono ya wanadamu kama sisi. Hiyo ni ni roho ya ufukara ni mbaya ni ni, ni, ni roho mbaya ni roho nzuri. Ni roho mbaya ni roho mbaya. mzuri Katika ya kawaida roho mbaya, si so, ufukara si kitu kizuri. Lakini mu anasema mimi ndiye nayefanya watu wa mafukara sizon watu wataku kumjua Mungu tabia yake. Hata. Na wanashinda wanajifurahisha furahisha hata katika kitu kidogo kama cha wokovu. Mtu hataki kujua mtu anaokokaje. Yeye yeah, anaenda anajipendea, anajengezea picha kwamba naweza nikawa natoa shilingi na wapa masikini barabarani nikikutana nao naweza nikawa na na natembea na, na pekupeku bila kuvazi viatu na niwe ni, ni, na vitu kama hivyo najua nitaenda mbinguni. Wewe umeambiwa na nani? Kwa nini unajipangia? Umesoma neno la Mungu wazia mazo mpaka mwisho ukajua Mungu anavyopeleka watu mbinguni? Na leo nicho kinachosumbua makanisa ya Kirokole tuanze na hayale yanayojita ya Mungu. Tunelwa jamani, najua sura la la kwa Mwerewa Mungu tabia yake. Eh. Huyo hey, roho mbaya ametoka kwa Mungu. Sasa ni ngoja nitakuja ni kukufundisha kwamba Mungu ana sura zote zote. Nitakuja kwa somo. Niende ni sehemu moja tu. Sehemu moja tu. Niwania nimeandaa hata katika kitabu cha waamuzi sehemu nyingi kwa kweli tutatoka tuta, tuta bila kumaliza vitu vya msingi na hii sura mara mbili. Kwa hiyo twende tuseme moja twende Amos 3:6. Um, kusoma wakati tunasoma Isaya, nadhani kwa Isaya tuli Tulisoma tuli sambamba na Amos 3:6. Anasema hivi Twende pale. Mlango wa 3 Amos 6 Je, tarumbeta itapigwa mjini, watu wasiogope tarumbeta kwa sababu nyingine ni mbiu kwamba kukusanya watu kwa vita. Mungu alikwambia mnataka kupigana vita na nini au kumta pi... ni kama filimbi ukisikia filimbi usiku. Sio kitu kizuri. Kama unaanza kujificha jificha. Sio sio tabia ya kwamba wanaaita watu wakacheze mziki hapana, ni vita. Anasema je, tarumbete itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. Anasema ukisikia kuna nchi na ukame Ukasikia kuna taifa linakufa kwa ugonjwa labda wa kirushi fulani. Ukasikia kuna ukimwi unakula wafu wa, wa, wa, wa, wa na, na na dunia. Anasema mji taifa haliwezi likapatikana na jambo lolote baya asipokuwa milileta Bwana ndio Biblia nasema. Watu wanadai kwamba Mungu yuko upande huu wa nuru, halafu kuna upande wa pili nusu ya pili hapana nyuso zote unasema ni za Mungu. O Mungu ukakaa vizuri anakupa nuru anakupa upande ule mzuri ukimkaidi anakupiga upande wa pili na niseme naizokuja kulifundisha sina maandiko sasa hivi yako mengi lakini sitaenda kwa maandiko Mungu upande wa pili upande ule ambao una mambo ambayo, ambayo yanaonekana ni mazuri kama kuminua mtu kama kumponya mgonjwa kumlinda anatumia maraika wa nuru haisa katumia shetani kila upande wa pili wa mapigo anatumia maraika hao hao wa nuru anawatuma nadhani sikusoma vizuri nadhani malaika yule anaenda kumpigana na na na Yakoba alikuwa ni Gabriele akamkata na nyonga kidogo Gabrieli huyo huyo ndiye anapeleka habari ya okovu kwa Maria sawa Mikaeli huyo huyo ndiye atakayekuwa anapiga watu wakaniwondo atakuwa naokoa watu wa, na wa, wa, wa, wa Mungu kwa hiyo Mungu anaataka kutumia maraika wema By the way, kuna aina mbili za malaika. Kuna malaika wanuru na malaika wagiza. Lakini hata hawa wa giza Mungu anawatumia. Kwa sababu ni mali yake. Hawa wa ni wale tu ambao waliambatana na agenda ya shetani, wakaitwa mashetani au madevo. Maraika wanuru, ile therusi tatu kwa sababu yule yule yule joker alikuwa na kokota, kwa hiyo ufundoa 12 alikuwa na kokota eh tatu ya nyota. Picha ya nyota ni maraika wambinguni. <coughs> kwa hiyo hata wabaya. Okay. E Ayuba alipigwa hakupigwa? <coughs> Aliyompana mpiga ni nani? <coughs> Aliyokuwa anaruhusu apigwe au anafanywa mjendare alikuwa ni nani? <coughs> Mungu ana mamlaka juu ya shetani vile vile Hana mamlaka juu ya shetani. Na anaomba nikuambie nikutie nguvu. Yini neno la nguvu? Hata ukisi Yaani watu wanaomgopa shetani kana kwamba ndio mwenye mamlaka pana Ukiona unajeteta umefanya kitu chochote juu yako na ya kwangu ujue ni kama wakati wa Ayubu Mungu ameruhusu na ametoa mipaka anasema hapana usizidi hapa nenda. Tetana hivi ana kaona imeharibika naenda kuomba kibali anasema okay. Sasa umeua mtoto wako umeua na wako lakini hujagusa afya. Mungu nyama kwa nyama kila mtu uko tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya afya yake. Yaani uko radi hata utoe mtoto wake lakini apone yeye acha msaasa. Ngoa msaasa usio ataka nia tuguse kidogo na afya yake. Unao sema pana lakini nataka usimuue. Nataka mtu wangu abaki wa salama. Nenda kashukurike na afya. Akaomba kibali mara ya pili. Kitenda aina akamletea ugonjwa. Mungu anamjumuia mpaka shetani na ma, na malaika zake bado wanatunga. Huyu roho mbaya aliyokuja kwa kwa kwa kwa Sauli anaweza kawa alikuwa ni ni roho Biblia nasema malaika ni roho, hawana miili. Wanaweza kavarishwa miili lakini kwa asini ni miroho. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wana kalili kwamba ukisikia leo mama hapa soma nyingine hilo naanza nafikiri kuna kitu tumekielewa leo tunasema hizi kweli za msingi usipozielewa huwezi kusoma Biblia kwa yeye Toko kila siku unadanganyika unaingia kwenye Biblia na mawazo yako unarudi na, na mawazo yako lakini lazima wengine na mawazo yako otoke na mawazo ya Mungu Pia tunajifunza kitu kipaili ambacho najo ni somo la kujitengeneza lakini nitakikuswa kidogo Unaona leo hii Mtu anaenda anakosea kwa Mungu, Sauli amekosea kwa Mungu, waacha kosea kwa Mungu. Ngoo yake akili zake zinaanza kuvurugika. Mtu mwingine anayekosea kwa Mungu akili zake zikavurugika mpaka akawa kama mnyama alikuwa na ikadineso. Watu wangesema ni yongoa. Akaenda akakaa hapo lime miaka 7 akawa na akili za mnyama. Yaani maneno yake akawa ana kula uchafu, nyama anaweza kula kinyesi chao. Amini ni ikadineso akawa kinyesi chao. Hakuna mtu kumhudumia. Kucha zikawandefu kawa leo hii watu wanapata magonjwa ya akili kama ya roho zinazompata huyu wanaanza kutafuta leo sijui neno kanywesha madawa au sijui afanye nini picha ni watu wanaenda wanamkaidi Mungu magonjo mengi hapa unafikia mtu amepata sije depression tiji sonona inaitwa sije ameupata kichaa ya nini sisi gani pale ni roho za Mungu zinakwenda kufungikana watu na sehemu nyingine anasema katika kitabu cha kumkua wa sodoti wangu 28 wa na shina tisa. anasema msiponisikiliza mkanikaidi kama huyu Sauli nitawaletea roho za vicha na upere na ukurutu na joto, na magonjwa mengi hasa magonjwa ya kirini sasa hivi magonjo ya kirini ndio ametawala ndio amekunja kijana mmoja kaniambia matatizo ambayo mpata sasa naomba unisaidie nini nini naikuwa nitafuta hela ni kwa na Biblia kama mbili pale. Nikamwambia, nikasema, ni kwa, ni kwa ni, ee, na muda wa kuweza kwa sababu ningehitaji siku tatu mfululizo kumuelewesha, kuelewa ninachotaka kusema. Na hivi watu wana watu wanapata wana misongo ya mawazo, masonona, huwezi ukawa unasoma Biblia, neno na Mungu sura moja kila siku, ukapata msongo wa mawazo, haipo. Huwezi kama unasoma kitabu kimoja cha Biblia kama Mathayo mfano, ile nguvu ya roho wa Mungu inayokuwa ndani yako hata siku moja kaingia roho yako fikisa hype wale watu wamejitafutia ni kama msema akisoma anasema hivi msema akisoma anasema hivi mtoto akilia webe unampa watu wanalilia dhambi Mungu anawapa sasa watokea dhambi ni pamoja na kusononeka Kuna, Kitu kinaitwa unapata guilt guilt guilt, guilt ni hali kwa nini nitoe mfano? Ni ngweli watu wanapata msongo wa mawazo ni watu walio towa mimba. Muda wote akikumbuka ngozi na damu ya kile kitoto anakuwa anakumbuka. Inaweza istoke moyoni wake milele. Hasa akifika mbele akakosa mtoto. Alafu nasikia usijio amepata sonola amewahi sijuko kwenye kwenye kwenye programu ya matibabu ya, ya, ya, ya, ya, ya msongo wa mawazo. Mtu mtu sasa dawa yao siku hizi nini? Mta anakuambia ukijisikia vibaya, umefanya hiki na hivi, nenda katafute kaimba kazuri, sijikaharakeni. Ka ka, ka ka diamond kali kama ka ule kazuri ndicho alichokifanya huyu nani? Sauli. Sauli anatafuta nyimbo. Leo hii watu uwakiletee wa roho mbaya wa Mungu wanakimbilia kwenye nyimbo. Hakuna jambo jipe chini ya jua. Ni kweli watu hawahitaji dawa ya msongo wa mawazo huu siku hizi ni ni nyimbo hakuna jambo jipe chini ya juu kama ilikuwa kwa saudi nilivyo kwa Kristo naomba ni ni, ni. tunaona sasa huku nyuma mlango huu msura ya moja sitamaliza kila kitu eh mm, anapakwa mafuta kwa sababu uzuri kupakwa Daudi sura sura kwanza sasa anakoendea paka mwisho Samueli wa kwanza tunapochosoma baadhi za Daudi kwa hiyo labda tunapata muda lakini, wa kurejea lakini anapakwa mafuta roho wa bwana anakuja juu yake picha yake, kupakwa mafuta ni nini leo hii kupakwa mafuta leo hii ni kumpokea roho mtakatifu pale unapompokea Yesu Kristo kwa kuliamini huwezi kupata roho mtakatifu kwa kwa kugwekea pokea apokee lazima umkiri bwana na ni moyo Ndiyo sababu Daudi roho wa bwana anakuja juu yake kwa ajili ya wa moyo wake kitu kingine ambao anaweza kisema lakini utakifundisha kama soma kujitegemea mengi sana anaanza kutokea kwenye hizo wapo ni aina ya Roho mtakatifu tunayempata na Roho mtakatifu anayokanda ndani yetu ni huyo huyo lakini kuna duhuri tunaopewa na kaafu yetu haondoki kwa nia Yesu Kristo lakini kuna nguvu ya Roho mtakatifu sasa inayokuja kwa kutembea katika mtakatifu na usafi na matendo ya haki <laughs> eh tunaona mwisho kabisa huku mbele stama starudi star hatutai hatuta, hatuta sana lakini sura inapoishia tunaona kwamba Daudi sasa kweli anaitwa na lasifiwa kwamba alikuwa na vitu vingi alikuwa kijana mdogo mdogo lakini vile vile sio nyoro nyoro e, tunaona ni mtu msari ule wa wa 18 na eh anasema mtu mzuri ambaye bwana yupo moja naye mtu shujaa ndio huyu kijana shujaa kijana hata kuwa nyoka hawezi kijana watu wako mm. okay unachosema si waseme vijana mlioko hapa ninachotaka kusema kwamba ni picha waliohudhiliwa waliofundishwa wanatembea wamevaa sketi kama kina mama sikia uwezeku umevaa sketi ukawa hodari ukawa na tabia ya, ya Daudi Hata siku mmoja kwa hiyo tunaona uh, sura hii tumenyefunza vitu vingi na tutakapokutana wiki ijayo tutaenda kwenye ndefu sana ya Daudi anavyomuua Goliath kwenye sura inayofuata ndefu sana itakuwa mara mbili ya hii bali siji tutaifanyaje lakini tutaomba Mungu watatuambia na mimi kufunza tutaisha hapa baba tunakushukuru mbali na zako asante kwa sura hii ya leo asante kwa tutorial Mungu kwa akawe mimi harisi katika maisha yetu na wote wanaofuatia mafundisho haya na watu ambao Mungu umewaridhia katika utakatifu wako na wema wako Mungu. Asante Mungu. Bariki kila moja ajiulisha. Bariki watoto wa nyumba hii. Bariki kusanyiko hii. katika jina la baba na la mama na la utakatifu nami utakutokea.